Ja hjälte och hjälte Det vet rackaren Kanske en anti-hjälte Jag vill egentligen inte vara där i, i, i förgrunden och, och, och hålla på och vara någon som folk ser upp till hela tiden Men ja, någon måste göra det Och jag, jag känner mig mer eller mindre tvingad till det emellanåt Men du är ju den, den riktiga 3K-hjälten här i, i sammanhanget Så tjena dig där. Jag hoppas du kan leda oss in på, på rätt väg här i, i det här enorma samtalet egentligen Ja, tack för förtroendet och enormt är verkligen ordet, det här är ett ämne som vi båda har sett fram emot att prata om, men också bävat lite inför faktiskt, det är så pass stort att det, det är det är knappt att man kan ta det till sig faktiskt mm. när vi pratade om att vi skulle ta upp det här ämnet så såg vi som genom en glugg på det och tänkte, ja men det här, känns väl, det här känns väl rimligt. Och ju mer man börjar gräva, ju mer man drar i det, ju mer man upptäcker så inser vi ganska snart att det här är betydligt större än vad ett avsnitt klarar av. Så vi får kanske återvända till det här ämnet i framtiden. Vem vet... Men jag vill också tillägga att jag vet inte hur snygg jag är i trikot. Jag tror inte jag är den sortens hjälte. Men eh, i ett par schyssta plagg så visst, för all del, jag kan ta täten. Ja, det, det låter väldigt betryggande i alla fall. Jag känner mig mest lite smått bortkommen här tror jag. När det är så mycket att ta upp och ett ämne som bara växer och växer och växer. Med varenda dag som går känns det som att det dyker upp nya titlar hela tiden. Så, så vi har en, en rejäl pers framför oss här. Men vi ska försöka sålla lite grann på det hela. Ta fram ja, lite, lite titlar, filmer och annat intressant som eh, har kanske utgjort eh, milstolpar genom historien kanske personliga favoriter eh, och vad vi har för förhållningssätt till ursprungsmaterialet kanske ja, det finns eh, många sätt att, att ta upp det här på så eh, dåligt eh, införstådda i vad samtalet ska leda, så bara kör vi helt enkelt och, och ser var vi landar här Ja och vi kan ju landa i princip vad som helst med det här för mm. vi satt ju och planerade lite grann för att få någon form av struktur på det här avsnittet men när vi gick ner en rutt så upptäckte vi att det fanns ju en intressantare rutt där borta och när vi började utforska den så upptäckte vi att det fanns ju en tredje rutt där och äh, det blev bara så stort och, och ja, svårtuggat helt enkelt. Sen vill vi inte strukturera upp avsnittet alldeles för mycket heller för då känns det konstlat och som om man bara går igenom en lista eller någonting sådant och det känns inte särskilt organiskt och kul heller. Jag menar det är ju som att sitta och lyssna på någon som läser upp telefonkatalogen, jag menar det kan ju vara roligare än så. Jag vill ju ha ett dynamiskt samtal mellan oss i det här ämnet så... Ja, vi får ta det som det är. Vi, vi har lite grejer som vi vet att vi vill ta upp men eh, vår planering från förra veckan den har ersatts många gånger under den gångna veckan. Alltså eh, Jag tror vi har pratat mer borta från mikrofonen den här veckan än vad vi, vi brukar göra för det var så mycket vi behövde stämma av. Ja, det är, det är ju en, en hel del och vi har ju kanske lite olika inriktningar när det gäller vad vi eh, tänker på. Vad vi tycker om för film. Vad vi eh, ser som eh, viktiga filmer och ta upp intressanta titlar och annat. Så vi fick eh, ta och kasta massa dokument fram och tillbaka och sitta och diskutera eh, så att vi, vi vet ungefär var kanske den andra personen står och tänker på och, och eh, gå vidare därifrån och Ja det är väl inte utan att det kommer att bli en hel del trickor i dagens avsnitt det går ju inte att komma ifrån för när vi pratar det här ämnet så är det ju ja, nästan uteslutande superhjältar som kommer upp och flyger och far till höger och vänster och att helt förbi förbise det, det det vore ju katastrofalt i stort sett för de har ju gjort den här, vad ska man kalla det genren till, till vad det är idag att det har vuxit så enormt i popularitet att det, det, det slår precis allting annat just nu så vi, vi måste ju ta oss en och annan person med, med superkrafter som slåss mot önskan i en eller annan form eller hur? Ja, för det har ju blivit den, den definierande delen på den här genren om vi säger så. För ämnet som vi tänker ta upp det innehåller ju så mycket mer än bara trikor Men det är ju trikorna som har blivit populärast. Det är ju de som det har gjorts... ...mest filmer om och därför så är det ju en väldigt, väldigt relevant del av den här genren eller inriktningen eller det här ämnet som vi ska prata om. Så ja, jag tror att vi måste börja där och se var vi landar och det som finns över det får vi kanske ta upp vid ett annat tillfälle. Jag, jag vet inte, men vi ska göra vad vi kan. Och för min del så kommer det att bli en, en inspelning full av nässnytningar och full av te för eh, jag tror att någonting gick fel förra veckan när du försökte hypnotisera mig. Du skulle inte sagt att jag skulle må dåligt när jag tänkte på choklad för jag tror min kropp tog det lite för bokstavligt. Ah, ja, det, det är mina superskurksfasoner som är i, i farten där jag kan inte låta bli att experimentera när jag väl har chansen att se vad jag kan göra med människor, eh, hur långt de är villiga att gå och hur mycket jag kan påverka dem. Så eh, jag tror jag får ta på mig skulden för det där eh, på ett eller annat sätt och mm. eh, säga förlåt men samtidigt smålig lite grann åt eh, hur väl jag ändå har lyckats här. Och med det så etablerar du ju dig som min Loke i det här sammanhanget. Jag är tydligen Thor, du är Loke och det här är en kamp mellan halvgudar. Det, det låter ju spännande. Det är ju nästan serietidningsvärdigt. Blink, blink, hust, hust, harkel, harkel. För vad är det för ämne som vi ska tackla idag? Jo du Danny, vi ska ju ta och prata om serietidningsfilmatiseringar eller serietidningsfilm, hur man nu vill eh, tala om det hela. Film som är baserat på serietidningar på ett eller annat sätt. Så det är ju ett vitt ämne och eh, det är ju därför det, det kommer att bli tal om eh, mycket superhjältar. För det har ju verkligen dominerat serietidningsbranschen sen ja, ur minnestider nästan. Ja, i alla fall sedan början på 1900-talet när eh, det som vi skulle kalla för serietidning började dyka upp i olika former och... Ja, den moderna superhjälten föddes väl mer eller mindre med Stålmannen där på, vad var det, 40-talet tror jag. Jag är inte så införstådd med Stålmannen så jag diffar säkert på vilket decennium och allt möjligt däromkring. omkring. Men Stålmannen är ju guldstandarden till vår moderna superhjälte och... Det är ju inte utan anledning för han har ju blivit en ikon över ikoner. Sen har det ju följt väldigt, väldigt många intressanta superhjältar i hans släptåg. Men hur man känner för de här hjältarna, hur de fungerar och hur de agerar. Det är ju väldigt, väldigt olika beroende på vilken historia man försöker berätta. Och jag är ju väldigt, väldigt förtjust i serietidningar så det här är ju... Lite utav mitt ämne kan man väl säga. men det sagt så ska vi inte bli alldeles för detaljerika när det gäller skapelseår och liknande. Vi ska fokusera på konceptet serietidningsfilm istället. Och det här är ju en filmgenre som är förhållandevis ny ändå. Jag vet att det finns försök här och där som har varit mer eller mindre lyckat. Det är väl på 70-talet som... Några av de hyfsade filmerna började dyka upp men det är ju början på 2000-talet där det verkligen tar hus i Helsicke. Ja då exploderade det ju fullständigt men jag försöker ha ju gjorts eh, nästa hela tiden sedan serietidningarnas eh, uppkomst med att och, och föra dem över både till, till tv-rutan först och främst men senare även till, till Vita duken också med varierat resultat och eh, ja det var väl kanske inte för förrän just Stålmannen eller Superman fick sin eh, stora filmatisering med Christopher Reeve i, i huvud rollen som det första riktigt, riktigt lyckade försöket eh, kom till stånd där och mm. eh, sedan började ju efterapningarna med det och ja, det, det blev ju inte kanske lika lyckat alla gånger så eh, hela serietidnings eh, tankarna det är det, träda lite grann tills eh, vårdan eh, regissör Tim Burton som vi pratade om för ett tag sedan trädde in i i, i, i genren här och gjorde sin Batman-filmatisering lite mörkare, lite eh, mer brutal men ändå eh, med skärm med och, och barnslig eh, naivitet i, inbaka där och ja, livsglädje och mörker hand i hand som eh, man börjar förstå att man, man kan gå en annan väg med serietidningsfilmen också och eh, Ja, sen eh, gick du, Dala, det ju, ju strax efter där igen och gick upp igen när, när Marvel verkligen började starta med, med sina produktioner på allvar också. Och, och började dominera när det gäller superhjältefilm i alla fall. Ja, Justin Burtons Batman är ju lite utav ett startskott för den moderna eran av superhjältefilm. Även om det. Det var många sneskott på 90-talet kan man väl säga. Mm. Det betyder inte att de är dåliga. Tvärtom, det finns många schyssta filmer från den här eran. Men eh, det är ändå någonting som inte känns helt rätt. Man har inte lyckats fånga allting på, på ett sätt som känns helt passande eller helt idealiskt. Det är ju i och med att Marvel börjar med sin Marvel studio. De har etablerat sitt Marvel-universum på film och de börjar... Ja, mer eller mindre hustar upp nya filmer varje år. Och man kan ju tycka att någon som hustar upp så många filmer på så kort tid där borde ju finnas en och annan och tabbe. Men jag vet inte om jag skulle vilja kalla någon av Marvels filmproduktioner för dunder tabbar. De är kanske förutsägbara, de är kanske tråkiga, de är kanske oinspirerade. Men de har ju ändå ett mått av bildkvalitet och berättande som... Fungerar. Ja, de har hittat ett, ett koncept som eh, verkligen fungerar för det de vill göra och som publiken verkligen eh, reagerar på också och väldigt positivt dessutom. Eh, så det har de ju kört vidare på och de lever ju på att ha... Eh, Välplanerade scenarium från eh, första början. De vet ungefär vilken väg de ska gå och, och planerar eh, filmserien som ska kulminera i något stor sammandrabbning och gå vidare därifrån. Och, ja, eh, allt eh, bygger på planering, planering, planering och, eh, och arbeta med folk som, som förstår. Både filmmediet och serietidningsmediet och, och kan föra över de här eh, ikoniska hjältarna till eh, Vita duken och, och göra någonting med dem som ger dem den här extra dimensionen och gör dem levande och intressanta. Det, det har de överlag lyckats med. Eh, med nästan alla deras filmer. Det finns ju lite svajningar även på Marvel sidan där men överlag så håller de ju en väldigt jämn nivå på sina filmer och kvalitetskontrollen är riktigt hög från Marvel sida så det måste man ju ge dem i alla fall. Jag tror att det beror på att Marvel är väldigt medvetna om vad som står på spel. Om de börjar tappa bollarna som de har i luften så kommer det att sluta riktigt, riktigt illa. Så det är bäst att se till att man vet vad man håller på med och lägga upp det snyggt. Jag menar, vi kan ju titta på DC som försöker imitera Marvels cinematiska universum med varierat resultat kan vi väl mm. säga, för Warner Bros har ju verkligen försökt att imitera, eller åtminstone att eh, lansera sitt universum, och ja, det beror ju på vad man vill åstadkomma naturligtvis Marvel har försökt att göra någonting som känns väldigt glatt och fullt av färg och med humor och liknande medans DC har velat gå den lite mörka och smutsiga rutten, vilket är ett intressant grepp och de kan ju inte bli anklagade för att kopiera Marvels formula så det är ju naturligtvis en fördel men frågan är om det verkligen passar alla deras figurer Batman vet vi att det funkar med jag menar det har vi vetat sedan Tim Burton gjorde sin version på Batman han fungerar i mörkret och med en hel del negativ eh, atmosfär och liknande men när man trycker in figurer som Stålmannen eller Wonder Woman eller liknande i den formen så blir det, det blir lite mer komplicerat kan man väl säga. Alla figurer passar inte i skuggorna nej, kanske inte alltså man kan göra mörka versioner av alla figurerna tror jag, det är helt och hållet fråga om vilken väg man väljer att ta, vilka stilistiska grepp man använder och mm. hur berättelsen struktureras och där har ju DC fallit, i min mening i alla fall genom att och välja en regissör som Zack Snyder som ska styra upp deras projekt för eh, han har ju både ett och annat och och säga om och, och mm -hmm. det är, är inte så särskilt positiva saker eh, och hans... Eh yta över substans eh, syn på, på filmmakandet har påverkat DC-universumet väldigt negativt. Eh, och det, det är väldigt förvånande att de eh, inte lär sig att strukturera eh, sina eh, filmsatsningar bättre med tiden utan faller i samma gropar hela tiden. Eh, men ja, på något sätt så, så klarar sig DC ändå ur det hela gång på gång Burton gjorde med, med Batman och satte igång någonting och Nolan satte ju igång det igen med Batman Begins och hela hans trilogi därifrån i början av 2000-talet. Eh, så att det, ibland så klickade de hittar rätt eh, samarbetspartners rätt manusförfattare, rätt regissör någon som kan hantera ämnet och, och rollfigurerna på rätt sätt då hittar ju verkligen DC hem och mm. eh, fork kronan återigen. Så ja, det är nog bara en tidsfråga innan DC hittar formulan en, och en gång och snubblar över någon som kan realisera ett av deras projekt. Och ja, trots alla bottenapp som de ändå har kastat ur sig på senare tid så har de ju även visat lite potential och förmåga att gå åt rätt håll i och med film som Wonder Woman till exempel som Ändå var hyfsat välbalanserad och välstrukturerad i storyn. Och man ändå fick... Bra grepp om rollfiguren, även om det ibland kändes som eh, att Diana fick stå lite grann i, i bakgrunden i, i hennes egen film. Mm. Men eh, där, där finns det ju ett frö, där finns mycket positivt att hämta, och jag hoppas att eh, DC verkligen plockar upp den erfarenheten och gör någonting med det och bygger vidare på, eh, på det i, i deras kommande filmsatsningar. För ja, det, det finns ju absolut potential. Göra där. Ja det är klart att det finns potential där De har ju några av de största ikonerna I serietidningsbranschen Jag tror att deras stora problem Eller missatsning Om jag skulle kalla det så Det var att de, de tittade på Batman-filmerna som producerades Burtons och Nolans Och tänkte Det här funkade, vi gör likadant Med alla de andra figurerna Problemet är bara att Burtons Batman-film var väldigt noga kalkylerad med hans stil. Nolans Batman-filmer var väldigt kalkylerade för att vara hyfsat realistiska men också i en värld där bara Batman finns. Och när man då försöker stoppa in andra hjältar som inte riktigt fungerar i samma typ av universum som Batman- då blir det fel. Man måste strukturera om det så att det är en värld där alla de här figurerna kan finnas och verka. Jag tror det är Marvels stora succé. De har skapat ja, ett universum som verkligen känns som att de här figurerna... De finns samtidigt fast på olika ställen så att de inte möter varandra till en början men sedan händer någonting som gör att de samlas och samarbetar eller kanske är, är käbblar med varandra och allt möjligt annat. Jag får inte riktigt den känslan när jag tittar på DCs filmer. Det är väldigt batman men med hjältar som inte riktigt hör hemma i just den tonen där. De hade behövt strukturera om... En hel del för att det ska funka. Wonder Woman är en intressant film av de som de har producerat. Det är ju deras bästa film i nuläget. Men även den har sina, ja, brister kan man väl säga. Men med tanke på konkurrensen så är den ju tveklöst den bästa. Och vad gäller Zack Snyder, vet du vad? Jag kan uppskatta mycket som den kan har gjort. Jag gillar hans visuella stil beroende på vilken film han gör. Vad jag har hört vägen så har han ju inte mycket respekt för serietidningsmediet och jag tycker att det syns i hans tolkningar. Han nästan vill jävlas med alla fansen där ute och säga Haha, det här är min tolkning och ni kan inte komma och säga någonting för det är jag som bestämmer. Och jag tror att det föder ganska mycket ilska. Ja, Zack Snyder, alltså, han, han kan absolut föra ilska, eh, åtminstone hos mig, för eh, det, det, det finns någonting med, med hans stil, hans attityd till filmskapandet, eh, hans visuella stil och eh, hans eh, fokuspunkter i, i filmmakandet som eh, jag tycker är väldigt... Enaverande och, och glättigt och allmänt innehållslöst och tråkigt eh, så jag håller inte honom så, så väldigt högt där även om han, han har potential, även han han eh, vet hur film generellt fungerar och han kan göra eh, hyfsade filmer åtminstone Eh, utanför eh, serietidningsfilmens ramar så har han ju faktiskt lyckats med, med ett par alster men eh... Ja, utöver det så när han kastar sig in i just superhjältegenren här så är det någonting som klickar till, jag vet inte. Det känns som att han, han tycker att han är en, en rebell i det här sammanhanget och ska kasta ut alla regler och bara köra sin grej hela vägen och... Ja, det, det blir säkert Sack äh, Snyder hela vägen, men äh, han, han driver ju ner både världen som äh, serietingen har konstruerat och äh, ja, alla följarna som äh, förlagen har också. Så, ja, allt möjligt. Så äh, han äh, har nog en förmåga att kasta sten i glashus när han äh, ger sig in i de här filmerna. Och han bryter ju också en kardinalregel kan man ju säga, därför att. Det finns ju en anledning att man gör en adaption på en serietidning. Och det är ju för att det finns en skara läsare som är väldigt engagerade i den här serietidningen eller den här figuren och följer den, köper tidningarna, köper merchandise och allt möjligt annat och det är ju den kärngruppen som man vill åt samtidigt som man vill locka andra till biograferna naturligtvis. Man vill ju locka så många som möjligt men man måste ju komma ihåg att att kärngruppen är ju är ju huvudkunderna i det här sammanhanget och om man inte visar att man har en viss respekt till källmaterialet, även om man gör omtolkningar och förändringar och justeringar för att det ska fungera bättre på film och så vidare och så vidare. Det är ju väldigt komplicerade historier i många serietidningar som är utdragna på ja, hur många tidningar som helst och... En film ska ju gärna hålla sig runt två timmar, annars så blir det ju väldigt långt och drygt. Undantag finns, naturligtvis. Men vill man att det ska fungera så har man ju en begränsad speltid på sig. Man behöver strömlinjeforma. Men om inte fansen känner att den här regissören eller den här studion respekterar materialet varför ska de respektera filmen i så fall? Och då har man redan börjat på helt fel ställe. Ja, det, det får man ju säga absolut. Och det finns ju fallgropar att, att falla i när man tar och, och skapar en, en serietidningsfilmatisering. Vi har ju pratat om en film som Valerian tidigare där mm. Luc Besson var mer eller mindre besatt i, i själva serietidningen och, och brann för att och, och göra en så bra filmatisering som möjligt, men hans skygglappar som eh, han verkade ha på sig när han gjorde eh, sin Valerian-film gjorde att han inte riktigt såg helheten verkade som i, i vad han eh, producerade egentligen och det, det skadade filmen väldigt mycket i, i min mening i alla fall så man får inte vara alltför innördad i, i ämnet man, eh, man ändå ska ta och, och filmatisera för eh, då, då tappar man Helhetsbegreppet. Man mm. kan inte se eh, helheten och bara fokusera på detaljerna. Och vill få det så rätt som möjligt och så vidare och så vidare. Men eh, å andra sidan så kan det ju vara gå åt fel håll, åt andra hållet också mm. eh, att det är någon som kanske inte riktigt förstår sig på serietidningen men ändå är intresserad av, av konceptet och, och, eh, och göra en filmatisering av, av en serietidning men man, man, man saknar riktigt koppling till, till källmaterialet och mm. där skulle jag vilja säga att en film som eh, Hulk av Ang Lee är ett exempel eh, där vi har en väldigt kompetent filmmakare som ville experimentera med, med serietidningsmediet i, i filmformat och, och berätta en, en intressant och ändå ganska djuplodande berättelse men det blev en film som saknade riktig känslomässig anknytning till, till karaktärerna och till, till serietidningen i min mening och det gjorde också att man, man fick en väldig distans till, till filmen tycker jag Ja Ang Lee är kanske inte den optimala regissören till en Hulk-film. Sen är Hulk en väldigt svår figur att filmatisera. I alla fall om man är ute efter att göra en ja en actionfilm för mycket av dramat i Hulk. Det rör ju sig om Bruce Banners kamp mot det här alter egot att han inte vill låta den här bästen slippa lös och han gör allt för att försöka Ja, till en början blev av med honom men därefter så, så försöker han ju istället att tygla bästen som finns inom honom. Men eh, situationer kräver att han släpper fram monstret och det är ju någonting som ska vara väldigt emotionellt egentligen. Det finns många element som är väldigt hjärtgripande i Hulk, tro det eller ej. Men eh, med tanke på att många har fokuserat på actionaspekterna av då, figuren så har det ju blivit lite... Lite fel där och jag tror Ang Lee gjorde många misstag, den saken är säker. Han förstod inte vad den emotionella punkten i serien är. Jag skulle vilja säga att Luke Besson förstår Valerian, han är ju ett väldigt stort fan av den- men eh, hans problem var snarare att han ville ha med alldeles för mycket i den första filmen. Han skulle nog ha fokuserat på att göra någonting lite mindre. Glänta på dörren till det här universumet och få folk intresserade. Vad va är det här? Vad va finns det för möjligheter? Kan vi, kan vi djupdyka in i det? Och kanske vänta till tredje eller fjärde filmen innan han verkligen släpper lös så hårt som han gjorde i, ja, i hans första försök. För det är verkligen eh, en visuell fest. Tyvärr utan mycket ja, mycket emotionell koppling där. Vi, vi känner inte figurerna, vi beror oss inte om dem. Och så som de är regisserade i den filmen så blir det... Lite negativt och lite fel. Vi har ju gjort ett helt avsnitt om Valerian. Så är man intresserad att höra vad vi tycker om den filmen. Lyssna på det avsnittet. Vi har väldigt, väldigt mycket att säga. Men här har vi ju de två ytterligheterna, någon som vill göra sitt eget och någon som är alldeles för hängiven källmaterialet. Man måste hitta någon slags mittemellanväg där, där man respekterar källmaterialet men justerar och ändrar tillräckligt mycket för att det ska fungera och man också måste tillåta regissören att ha lite kreativitet också. Ja, det, det låter som ett recept på, på framgång där och, och kunna balansera upp det hela med nytänkande, med respektfull förvaltning av, av ursprungsmaterialet. Då, då har man i alla fall grundpelarna för att lyckas, men det kan ju gå snett i alla fall, men man, man kan ju i alla fall ta och ge sig själv de bästa förutsättningarna för att få till en lyckas. Lyckad adaptation på, på det viset. och eh, Det är ju någonting som, som Marvel verkar ha fått lite koll på där. De har ju säkert enorm eh, kontroll över sina projekt. Men de plockar ju ändå in en massa spännande regissörer med visioner och vilja att göra någonting med materialet som ändå har genererat någonting nytt men som ändå känns igen och ja, där man har fångat eh, kärnan i ursprungsmaterialet men spunnit det vidare till, till någonting enormt något helt nytt egentligen. Så eh, där tänker ju Marvel helt rätt i min mening. Det gör de. De låter nya regissörer ha en chans att att prova på att göra någonting och skulle den inte bli helt perfekt. Okej, okay, vi låter någon annan få chansen att göra uppföljaren. Det bästa exemplet är väl Thor-filmerna som har haft väldigt varierande kvalitet får man väl säga. Jag var inte jätteförtjust i den första filmen, den var väl okej. Okay. Den andra filmen spretar åt alla håll kan jag tycka. Mm. Den bästa av dem är ju tveklöst den tredje filmen där de på något sätt har insett okej okay, Thor fungerar inte som den djupa och tunga rollfiguren. Vi låter honom vara lite mer lättsam och humoristisk istället med one liners och liknande och slutresultatet blev så oändligt mycket intressantare att titta på. Jag gillade verkligen Thor Ragnarok. Det är en film med sina problem naturligtvis, inga filmer är perfekta men utav de tre filmerna så kan jag ju tveklöst säga att det är den tredje som jag blev väldigt förtjust i. Mm, ja, nu har jag inte haft nöjet att stifta bekantskap med Taika Waititi's för Ragnarok. Även om jag är eh, enorm beundrare av eh, Waititi som, som regissör. Men jag sparar på, på den karamellen så länge som möjligt så ska jag njuta extra mycket av den sen tror jag. Men eh, jag har ju bara hört positiva saker om For Ragnarok. Och eh, det verkar ju vara... Eh, den mest populära filmen för ja eh, Thor vad nu undertiteln titeln var till och med det har jag glömt The Dark World eller någonting mm. eh, den är helt förglömlig det, det finns inte mycket att hämta där överhuvudtaget eh, det, det fanns ingen intressant story eller någonting med man, man bara rörde till hela Thor-mytologin och ja, man, man kunde inte få någon fason på den filmen eh, så att det, det är väl Marvels Största miss i, i deras MCU faktiskt. Men Branaghs eh, första Thor-film den hade i alla fall eh, lite att leka med. De tog upp eh, de mer eh, shakespeare temana i, eh, i den här mytologin med mm. eh, faden och de båda sönerna som slåss om hans gunst och ja, hela dramat där omkring. Det var det Branagh var intresserad av och det var det som var mest intressant också, allt runt omkring det, det var mest blaha blaha, eh, så att det, där fanns inte allt för mycket i den första Thor-filmen heller så att det, där fanns men ja, man vågar inte riktigt gå hela vägen där kändes det som Så eh, just Thorfilmerna är någonting som eh, har svajat rejält Men eh, man verkar ha, ha funnit rätt nivå på den här ganska suspekta hjälten egentligen eh, Nu i alla fall Och vi får se om, om det blir någon fortsättning på, på den hjältesagan också Ja, för Marvel har ju haft ett kulmen nu i och med Avengers Infinity War som eh, jag gick och såg för en tid sedan och det är en väldigt, väldigt intressant film måste jag säga. De har ju byggt för den här filmen under, Jag drygt tio år nu. Det är väl tio år sedan första Iron Man-filmen kom och ja, de har ju... Väldigt många figurer att bygga på. De har väldigt många koncept att bygga på. Och äh, det här är ju en, en vågdelare kan man säga i universumet. Även om fansen verkar ganska överens om att den har, har blivit bra. Nu väntar man ju på den, den andra filmen som ska fortsätta historien. För de lämnar ju lite, lite osagt kan vi ju säga. Och... Ja, utan att gå in allt för mycket på den så, så var jag positivt överraskad. Jag hade väldigt höga krav på den här filmen. Den klarar inte av alla kraven skulle jag inte vilja påstå. Men det som berättades var ändå intressant. Så jag ser ju fram emot fortsättningen. Men... Ja, med tanke på vad som händer så, så är det ju Sverige på hela universumet. V vad är det som kommer att hända? Vem kommer att få stanna kvar? Vem kommer att försvinna? Och ja, det, det är en intressant situation som har uppstått. Mm, det kan man ju lugnt säga och, och Marvel kör ju med högsta möjliga hemlighetsmakeri just nu eh, inför framtiden hur det ska gå efter eh, hela Infinity War grejen här så eh, de, de håller eh, fansen på halster och det är väldigt väldigt visst just nu tror jag eh, innan... Eh, alla har, har sett vad som kommer att hända eh, med de här hjältarna och sedan eh, presentera hur man ska gå vidare också. Så att det, är, det är mycket som står på spel, det, det håller jag med om. och Jag har ju inte pallrat mig iväg till, till Bion för att se Infinity War men jag har ändå varit överraskad över så... Mycket positiv respons som filmen har fått. Jag var ju inte så hypad inför eh, Infinite War. Det kändes mest som det här bara kommer att bli en enda salig röra av 71 superhjältar som slås om uppmärksamheten i den här rullen. Och en eh, skurk som man inte har etablerat eh, tillräckligt heller och fått en, en riktig känsla för... Så att det, det, det kändes som att det här kommer att mer att ah, vi måste hitta på ett manus snabbt som eh, gör att alla får någonting att göra och man havsar ihop någonting och eh, kastar iväg. Men det verkar inte som de har haft en panikkänslan utan vetat ungefär vad de vill göra och ser till att alla får någonting att göra i den här filmen också. Så eh, utan att ha sett filmen så känner jag mig ändå smått imponerad och mina i stort sett obefattade. Fintliga eh, förväntningar inför Infinity War har ju faktiskt höjts en smula sedan dess. Ju. Ja, jag kan väl säga som så att den är lite rörig just på grund av att det är så många figurer som ska samsas i den. Men jag vill ändå påstå att de har hittat en balans där. De, de delar upp det snyggt och de grupperar det snyggt. Och historien utspelas ju på flera ställen samtidigt där eh, vissa saker står på spel. Jag vill ju inte spoliera sönder den och jag vill inte avslöja för mycket vad jag tycker. För det här, det här är kanske en film vi kommer att titta på i framtiden. Hust hust harkel, harkel, blink, blink. Men... Man kan ju säga att Infinity War är ju Thanos-film. Det är ju den filmen där vi ska presenteras för honom, hans idéer, hans tankar, hans mål. Och de andra figurerna, de är ju mer eller mindre etablerade redan. Vi vet ju vem Iron Man är, vi vet ju vem Spider-Man är, vi vet vem Doctor Strange är, vi vet vem Black Panther är och så vidare och så vidare. De figurerna har haft sina egna filmer att utvecklas i och nu går de samman med den emotionella uppbyggnaden för att, ja, dra det vidare. Det gör ju det här till ett litet vågspel naturligtvis för det kräver ju att man har sett många av filmerna i Marvels universum och... Visst, många har ju gjort det och många har sett tillräckligt mycket för att, att hänga med ändå även om de kanske inte har sett den rollfigurens film och så vidare. Men jag skulle ändå vilja säga att det är modigt och lite dumdristigt att, eh, att göra en film som inte står på egna ben. Å andra sidan är det ju mer eller mindre vad man har gjort med de andra Avengers-filmerna så varför skulle den här skilja sig? Ja men precis, det, det är ju Marvels formula nu och nu är de så etablerade att de kan förvänta sig att tittarna går och ser varje separat film innan och förbereder sig på den stora sammankomstfilmen och den stora upplösningen på det hela. Så det, det har ju verkligen fungerat. Det borde egentligen inte fungera och kunna göra en, en sådan kedja av filmer som är så tajt förknippade med varandra då, där man behöver eh, ta sig an varenda separat film för att riktigt förstå helheten i, i avslutningen men eh, de har lyckats få publiken att köpa det här konceptet och det har ju gett enormt med klir i kassan för då har man ju mer tid, mer yta, mer film och leka med för att berätta sina historier också så eh, ja det har kanske varit till allas fördel i slutändan kanske jag, jag tror att det har varit smart att se till att det minst finns en film ute varje år därför att även om det inte är samma hjältar i den filmen som i den förra filmen och så vidare så är det ju fortfarande en, en Marvel-film och vi vet ju att de här figurerna figurerar i samma universum nu och de gör ju cameos fram och tillbaka vilket gör att det känns är köttigare och intressantare på sätt och vis. Även om man ser Doctor Strange, kanske man får en uppfattning om vad som händer i Thor eller vice versa. Och... Det gör ju att man, man känner en slags sammankoppling på ett sätt som få andra filmserier kan skryta med. Och jag tror att det är det som DC och Warner Bros vill ha. De vill ha den här kopplingen till publiken. Man vill ha den här sammankopplade historien med flera filmer som figurerar tillsammans och så vidare. Problemet är att man är inte är villig att, att lägga grunden på samma sätt. Man är så mm. ivrig att komma i ikapp. Och det gör att man är slarvig på många sätt och vis. Det finns inget annat sätt jag kan beskriva det på. DCs filmer är slarviga för att man vill försöka hinna i kapp. Man skulle tagit sin tid, man skulle byggt sitt eget universum. Vill man köra på det mörka och smutsiga, kör på det. Men då måste ni verkligen ha koll på vad ni gör med era figurer. För skadan i figurerna... Ja, då kommer ju inte publiken vilja komma tillbaka. Det var ju det som hände med Batman-filmerna efter att Burton lämnat dem ifrån sig. Joel Schumacher gjorde ju saker med Batman som gjorde att den filmfranchisen fullständigt dog tills Nolan tog över. Oh, ja, Jösses var den franchisen kördes i, i, i marken väldigt, väldigt snabbt efter att Burton lämnade det där. Det, det var spännande att se, lite skrämmande att se och ganska så underhållande att se också. <laughs> eh, så att det, det är ett skräckexempel på vad som kan hända om man inte... Vårdar sitt, sitt varumärke, sin franchise tillräckligt. Och jag vet inte vilket ord som man ska använda för att beskriva Warner Brothers i det här fallet. Om det är slarv, eller om man ska tillskriva dem lathet, eller rent ut sagt, oförstånd. Men någonting är det som inte stämmer hos Warner Brothers. För de har ju. Allt de behöver för att lyckas, de, de har pengarna, de har materialet, de, de har ju talangen, det, där finns allting så det är bara till att sätta sig ner och verkligen utarbeta vart. Är vi, var ska vi börja vart är vi på väg och vilken väg ska vi gå för att nå till slutmålet börja strukturera alltihopa från första början och sedan ta det första spaktaget, etablera världen, den ordentliga världen så att vi verkligen förstår den, hur folk interagerar där i, var superhjältarna hör hemma och gå därifrån men det här hattandet och den här smörjan som bara kastas in utan att man riktigt förstår varför man, man gör filmerna, i min mening i alla fall, så blir det bara, blir det bara fel från första början för man, man gör aldrig grov jobbet utan man vill bara ha det, det snabba resultatet så snabbt som möjligt och, och göra det Marvel gör men utan att, att arbeta för. Det avslöjar också att de har en inställning till det här mediumet som är väldigt, väldigt tråkig. Och det är att i och med att det bygger på serietidningar så är det bara en visuell fest. Och det är, det är så fundamentalt fel egentligen. Visst, serietidningar som medium... ...är ju ett väldigt visuellt medium. Det kan vara extremt färglat, det kan vara väldigt grovhugget... ...beroende på hur man har valt att bygga upp sin historia och så vidare. Där är en uppsjö av olika stilar och olika vägar att gå och så vidare och så vidare. Men visst, ja, det är visuellt. Problemet är att det är inte det enda som serietidningar och serier är. Det finns ofta väldigt, väldigt noggrant skrivna historier där också... Visst, det finns de taffliga serietidningarna som är extremt banala i sin struktur. Som har ett historieberättande som är pinsamt, enkelt och så vidare och så vidare. Grejen är att det är inte hela branschen. Tvärtom, det finns väldigt mycket i seriebranschen som är djuplodat, som är välskrivet, som är välberättat både i ord och bild. Och man måste förstå och respektera det för att kunna göra en riktigt bra adaption av det. Kör man bara på det visuella men är slapphänt på manuset, då kommer man att stöta på patrull. Jag tror det är det som DC och Warner Bros har störst problem med egentligen. De försöker bara göra snygga, häftiga filmer som de pumpar ut. Men manusen är extremt taffliga och det, det är synd för... Seriebranschen har producerat enormt mycket spännande både i superhjältegenren naturligtvis men även i andra serier som har skrivits och tecknats. Det finns ju väldigt många serietidningsadaptioner som inte är trikå-filmer om vi säger så. Nu ska vi ju visserligen fokusera på trikå-filmer i det här avsnittet men det finns ju betydligt mer, det finns betydligt större inriktningar. Problemet är att nu har vi snörat in på trikåerna både hos DC och Marvel och det betyder ju att de här andra historierna får gå till indie- istället och det det har ju sina fördelar naturligtvis men eh, där är många serier som jag gärna hade sett omvandlas till film med rätt studio och en rejäl budget. Det, det finns ju eh, lite mindre produktioner eh, som plockar upp eh, kanske mindre kända eh, serietidningar och, och för dem upp till eh, ikonisk status nästan. Eh, både när det gäller superhjältefilm och när det gäller inte superhjältefilm i serietidningsadvapioner. Eh, någon som var, kanske inte hade samma eh, höga budget som eh, Marvel och DC-filmerna men som ändå eh, lyckades väldigt väl och blev eh, väldigt väl mottagen Det är ju eh, Hellboy-adaptionen mm. där eh, Del Toro tog eh, Mignolas... Material som långt ifrån alla kände till och gjorde honom till något så enormt egentligen och han blev så populär så att det, det kan ju verkligen främja... Eh, både serietingsmedlet och, och filmmediet att göra på det viset och Hellboy det var ju en en komplex saga i grund och botten med en väldigt dramatisk kärna eh, med den här demonpojken som inte känner sig hemma riktigt på jorden och gör vad han kan för att passa in och är en, en liten eh, butter känslosam tonåring som eh, ändå är ute och slåss mot, mot monster och har förälskat sig i en, en tjej med superkrafter också och vi får följa den obekväma relationen eh, samtidigt som det är massa action och massa visuell flärd i den där filmen så man kan ju knyta an till båda och, och få det hela att fungera eh, och det måste man ju göra med, med serietidningsmedier tror jag för att verkligen ska fungera och, och hitta det dramatiska, hitta kärna det emotionella i smutsmaterialet och, och sedan bara få det blomma ut framför kameran och, och, och lägga till det här lilla extra för det får gärna vara lite extra visuell flärd i en serietidningsfilm. Det kan bara bli som grädden på moset där. Så det vill jag absolut inte säga att man, man ska skala ner helt och hållet. Men med, med rätt visuell stil så kan man nå oså långt också för att verkligen få ursprungsmaterialet och, och nå nya höjder också. Absolut, ja. Men om jag ska vara helt ärlig, och då är jag ändå någon som är väldigt förtjust i det visuella. Jag är ju en, en visuell kille här, men till och med jag måste ju påpeka att om det står mellan visuell stil och bra manus ta bra manus. Mm. Det är det viktigaste. Ett bra mm. manus kan rädda tafflig visuell stil men riktigt bra visuell stil kan aldrig rädda ett manus. Vad folk än säger en tafflig historia är och förblir en tafflig historia. Hur mycket man än slänger på det i efterarbete och liknande. Det ideala är ju naturligtvis om man kan hitta en riktigt bra historia och föra det samman med en riktigt snygg visuell stil. Då har man ju någonting som kan bli extremt spännande. Och Deltoros tolkning på Hellboy är ett bra exempel på det. Vi har dessutom en rollfigur som är, ja, på pappret väldigt osympatisk att titta på. Jag menar, han ser... Demoniskt ut, jag menar namnet avslöjade ju: Hellboy, vad va förväntar man sig? Men man lyckas ändå skapa en figur som man, man vill följa, som man blir intresserad av, vars kamp mot sina egna demoner och verkligheten blir någonting som man engageras i. Mm. Och med tanke på hans utseende så är det faktiskt en enorm bedrift. Nu hade de ju ett schysst källmaterial att bygga på men Del Toro är ju också en, en helt fantastisk filmmakare när det gäller sånt. Han är ju väldigt duktig på att ta saker som kanske känns onaturligt och lite hemskt och få det att framstå. Är väldigt sympatiskt och gulligt i många fall, och det är, det är en talang som inte ska underskattas. Gör man det snyggt så får man publiken på sin sida, och det är en lärdom som jag hade hoppats att fler regissörer skulle ta till sig när de gör de här typerna av filmer: Hust, hust, Herkel, Herkel. Saxneider, jag tittar på dig. Hust, hust, Herkel, Herkel. Det finns så mycket potential. Det finns så mycket att göra. Varför skäbla bort det? Ja, varför, varför, varför? Man, eh, man kan verkligen lyckas om man anstränger sig lite grann. Men det är inte alla som, som vill göra det. Det kan ju gå rent åt pipsvängen också. Och oh, ja, ja, jag fick lite av motpolen i åtanke under eh, din eh, monolog här nu om kring Hellboy. Och det är ju... Wolverines första solofilm i eh, X-Men Origins Wolverine där man inte har bemödat sig med att göra så fasligt mycket med någonting. Mm. Eh, där man har vissa element som eh, faktiskt gör att man visst lär känna Logan lite bättre eh, och samspelet som man har med, med Sabertooth men... Vad finns det för innehåll i X-Men Origins Wolverine egentligen? Vad, vad tillför den här historien? Har de någonting och riktigt luta tillbaka på? Och en, en, en riktigt dramatisk kärna? Jag får inte den känslan för det, det, det är en film som känns så, så tom. Mm. Och som man sedan bara har överröst med, med tafflighet på den visuella sidan där det är en, en visuell stil och visuella effekter som ibland är under all kritik faktiskt och ja, sen kommer ju där till introducerandet av, av Deadpool som är <laughs> kanske ett helt <laughs> eget avsnitt egentligen med de misstag som man gjorde med, med den rollfiguren i den filmen också så eh, att den filmen överhuvudtaget kunde bli verklighet, förstår jag mig verkligen inte på, när Fox ändå tycktes ha en husad koll på X-Men vid det här laget. Kanske med tredje filmen ett visst undantag, men där var ändå en... Ett skönt flyt i deras filmer och de introducerar karaktärerna relativt väl ändå och där, där fanns en emotionell tyngdpunkt, det fanns ett visst djup i, i X-Men-filmerna ändå och sen kommer det här stolpskottet som Wolverine-filmen var ändå och bara rasera precis allt som hade byggts upp innan dess tycker jag. Ja, i just det här fallet med X-Men Origins Wolverine så har jag hört en del rykten om att det var någon på, på Fox huvudkontor som inte var särskilt förtjust i Deadpool som rollfigur och därför ville att man skulle introducera honom och göra sig av med honom fortast möjligt. Och det var nog ingen slump att när han försvann från företaget så var det helt plötsligt möjlighet att göra en Deadpool-film och ja, vi vet ju båda vilken succé det blev. I mitt tycke så är X-Men-filmerna lite svajiga för några är, är riktigt bra kan jag tycka. Andra är lite mindre så. Jag skulle inte vilja säga att det är rena floppar men det, det svajar väldigt mycket upp och ner. Och är man dessutom tillsammans med någon som är ett stort X-Men-fan och vet väldigt mycket om figurerna så har man ju fått veta både ett och annat om det som stämmer och där man har gjort omtolkningar och där de omtolkningarna är groteska eller snygga och så vidare och så vidare. Jag är ganska ny på X-Men själv men filmerna har jag ju sett och jag, jag tycker i allmänhet om dem men de är ju långt ifrån felfria och jag skulle vilja säga att om man, om man börjar jämföra dem med Marvels filmer så står det ju väldigt klart för mig att det det hade kanske varit bättre om de fick komma hem till Mavel, hust, hust, Herkel. Ja, det, det hade kanske varit en idé. Eh, och ja, nu, nu sitter ju alla och väntar spänd på om. Eh, det verkligen går vägen för Disney att plocka upp Fox. Så att de, de får kontroll över X-Men och Fantastic Four. Och kunna ge det tillbaka till Marvel så att de kan göra sin grej där. Så att det, det är spänd förväntan. Men samtidigt Fox har ju visat att de, att de kan ändå. Och det är väl den franchisen som står... Bortom Marvels egna kontroll som det ändå har gått bäst för. Mm. Och där har man ju med flera filmer eh, visat en, en stor värdnad för materialet och ändå en, en, en stor experimentlusta med, med vad man vill presentera, teman som man vill ta fram och annat. Så att det, det är ändå väldigt... Eh, Underhållande filmer och välgjorda filmer också där. Så att det, därför blir det just X-Men Origins Wolverine till en, en sån märklig liten bastard i, i sammanhanget där, där man inte förstår rim och reson bakom det hela. Så det... Det kan gå på det hållet om man inte riktigt eh, förstår vad, vad det är man har att göra med och, och verkligen respekterar sin, eh, sin serietidningsförlag. Och Ja, det, visst hade det varit spännande ändå att se de här X-Men som jag håller väldigt kär som eh, gammal serietidningsläsare av eh, just de här mutanterna och, och se dem tillbaka hos Marvel där de kanske egentligen hör hemma och, mm. och se vad de kan göra med det hela. Även om jag är nyfiken på vad Fox kan göra härnäst med X-Men där är ju New Mutants på gång som de de har gjort till eh, lite mer av en skräckfilm vilket jag eh, går igång på och känner att det här kan bli riktigt, riktigt spännande. Det här kan eh, potentiellt bli en, en lite ny Logan där de experimenterar med, med genre och ger ett speciellt djup och ja, introducerar karaktärer på, på ett nytt vis. Men ja, jag, jag undrar om inte X-Men verkligen eh, hör hemma hos Stan Lee och Company i alla fall. Ja, jag tror att de hade nått sin fulla potential hos Marvel, om vi säger så. Men med det sagt så betyder det ju inte att, att folk har misslyckats helt med sina filmatiseringar. Vi var ju väldigt förtjusta i just Logan. Mm. Det är ju en, en fantastisk film. Och jag tycker faktiskt att Deadpool var en, en riktig fem etta där också. Där fanns väldigt, väldigt mycket jag uppskattade. Men när det gäller just X-Men-filmerna så... Ja, det är ju från First Class och Days of Future Past och eh, Apocalypse som, som känns bäst. För där har de ju valt skådespelare för att försöka gestalta rollerna så bra som möjligt. I de äldre filmerna så känns det lite som att de, de försökte stoppa in så många kända skådespelare i de olika rollerna och det var... Många ställen jag tyckte att det kärvade rejält på och detta från någon som inte är ett stort X-Men fan som inte har läst serierna och till och med jag tyckte att det här känns inte helt perfekt. Det, det är dugligt men det kunde varit så mycket bättre och Marvel har ju visat att de är väldigt väldigt noga med just det där att välja ut rätt skådespelare till de olika rollerna. Finns undantag naturligtvis, ingen är perfekt men generellt så har de haft betydligt bättre koll på vem de ska sätta i vilken roll. Fox dallrar fram och tillbaka, det beror ju på vem som är i regissörstolen naturligtvis. Men mm, det är bristfälliga produktioner, de har sina lyckade stjärnskott men eh, det gungar rejält. Ja det, det är inte utan att stjärnglansen får överglänsa talangen och ja, en passande rollbesättning så ja, Fox kan ha ett problem på den fronten det, det kan jag hålla med om men å andra sidan har de jag verkligen lyckats med en del eh, mutanter i, i X-men-filmerna i, i rollbesättningen som verkligen har gett sitt allt och, och, och gett figuren nytt liv och det uppskattar jag extremt mycket när det verkligen klickar i alla fall så det, det, det kan gå för Fox om de bara anstränger sig lite grann. Men ska vi bara ta och gå från faxen stund och titta på den andra studion som också gör Marvel-filmer och, och blicka mot uh, Sony eh, <laughs> så, så har ju de kanske lite mer problem med, med vad fanken de håller på med egentligen eh, och där har vi ju eh, ja, Spider-Man som ett, ett typexempel va? och även om Ja, när det begav sig tyckte att Sam Raimis Spider-Man-filmer var... Ja, om inte bra så är helt okej okay i alla fall. Men eh, rollbesättningen var någonting som störde mig rejält där. Speciellt med, med Tobey Maguire. Eh, storyn funkar väl överlag i de två första filmerna för att sen haverera i den tredje. Och sedan under rebooten så har det ju bara blivit pladaskfall för, för Spider-Man och där det inte har funkat på, på något håll, varken berättelsemässigt... Eh, stilmässigt eller någonting det är bara ett virvar hos Sony som det brukar vara när de gör film de verkar bara sätta igång ett projekt om de kan trycka in tillräckligt mycket reklam i en film för att det ska vara någorlunda lönsamt kanske men Spider-Man, det, det är ändå någonting som började rätt så hyfsat. Det var ju där med första X-Men och första Spider-Man som intresset för. För serietidningsfilm och superhjältefilm börjar komma igång lite grann igen och bana väg för att Marvel skulle våga satsa på sin egen grej och gå vidare därifrån. Men då hade de ju redan gett bort sin, eh, sin kung på serietidningsfronten i, i Peter Parker här och ja det, det har varit ett, mycket berg -bana med hans filmer och... Sam Raimi, även om jag, jag tycker om Karn så har han nog haft lite skygglappar när han har gjort sina filmer också. Och haft lite för mycket studioinfluenser där som har tryckt på och eh, försökt göra filmerna till, till någonting annat än vad det kanske var tänkt. Så att det, det är kanske lite för mycket serienörd i Sam Raimi och kanske lite för mycket... Eh, pengagirighet hos Sony som har genererat den här väldigt svajiga franchisen. Ja, jag tror i fallet Spider-Man så är det ju den seriefigurs franchise som har fungerat bäst hos Sony och det är därför som de mjölkar den något så enormt mycket och... Jag har hört en del rykten om vad som har hänt bakom låsta dörrar. Både med Sam Raimis filmer och uppföljare-serien med Spider-Man filmer. Och... Tydligen så finns det folk på Sony som är extremt sugna på att mjölka många av de andra figurerna i det här universumet och vill göra spin-off-filmer och allt möjligt. Och det fanns en fascination för Venom hos en av producenterna som tvingade Sam Raimi att ha med honom i den tredje filmen mm. även om det blev alldeles för jäktat och alldeles för kompakt för att verkligen fungera. Det är en komplex figur som behöver utrymme för att utvecklas. Nu tryckte man mest in honom som en, som en spännande grej och det är inte konstigt att Sam Raimi sa upp sitt eh, kontrakt att göra Spider-Man-filmer för vad jag, vad jag vet så fanns både en fyra och en femma planerad mm. Helt plötsligt var han inte där, man kunde inte fortsätta på den banan som man var inne på, man ville inte ge upp sin kassako och därför gjorde man The Amazing Spider-Man istället. Och det är två filmer som är problematiska kan vi väl säga, där det är mycket yta över substans och många omtolkningar som kanske inte fungerar sådär, jättemånga. Bra. Nu var ju inte Sam Raimis filmer perfekta heller naturligtvis men de var tillräckligt kul för att de skulle på sätt och vis hjälpa Marvel att komma igång med sina filmer. Så på så sätt har de ju varit en, en positiv kraft men eh, Sony ska inte ha med superhjältefilmer att göra. Det är övertydligt. Och vad jag har hört så var Sony extremt kaxiga när Marvel kom och knackade på och ville fråga om de fick låna Spider-Man till att göra ett par filmer i deras universum. De hade tydligen en hel del krav och en hel del åsikter. Sen hamnade de lite i ekonomiska problem och då verkade det väldigt lockande helt plötsligt att ha med Spider-Man där borta i den där filmfranchisen som faktiskt fungerar. Men ja, Sony kommer alltid att vara Sony och hur det än går så... Ja, jag tyckte i alla fall att Spider-Man Homecoming var en, var en väldigt trevlig Spider-Man-film. Kanske den bästa som har producerats faktiskt... Ja, det skulle jag nog vilja skriva under på egentligen. Det, det var en Spider-Man-film som kändes äkta på något sätt. Det, det kändes som det här var en eh, lite smått förvirrad men smart tonåring som bara var ute... Eh, på uppdrag att ha upptäckt de här krafterna- som alltså man inte riktigt vet vad han ska göra med Och han är oerfaren men villig. Och humorn och känslan i den filmen- det, det kändes som jag vill minnas- att serietidningarna var när man läste dem också. Så att det, det var verkligen en, en lyckad återkomst- till, till Marvel-lägret. Och jag är extremt nyfiken på- att, att syna det här avtalet mellan Marvel- och, och Sony i sömmarna för att se vad de egentligen har kommit överens om där och vad det egentligen är som, som står på spel rent ekonomiskt och ja det är ett, ett märkligt lite kontrakt som finns mellan de här två båda bolagen och... Vad det kommer att resultera i, i slutändan. Det är jag också nyfiken på. Men eh, jag, jag är i alla fall glad att Mar Marvel har fått eh, hem sin, sin eh, lille pojk Peter Parker igen. Och får leka lite med honom. För eh, han hör hemma där verkligen också. Och eh, jag skulle väl också vilja säga att Sony kanske... Inte bara borde förbjudas från att göra serietidningsfilm utan film i, i största allmänhet också. För där, där har det fullständigt havererat på alla håll och kanter just nu. Det bolaget är i extrem kris och har varit en, en längre tid nu. Så att se Sony-loggan för en film det är för mig ett... ett lika med att bara trycka på stoppknappen och gå därifrån. För det, det, det får jag ut mest av egentligen. Ja, de är mer ute efter att tjäna pengar än att skapa någonting som en publik kan gilla. Det är övertydligt tycker jag. Sen kanske de har en bra idé här och där men de De fullföljer den inte särskilt snyggt om vi säger så. Och om någon är intresserad av allt det här som har pågått mellan Marvel, Sony, vad de hade för planer om Spider-Man och så vidare och så vidare. Så kan jag rekommendera Youtube-kanalen Midnight's Edge för de har gjort väldigt många ingående videos i det här ämnet för de har... Få tag på en hel del spännande dokument. Sony hade ju en enorm läcka där en massa e-mails kom ut på internet och ja, det är väldigt intressant läsning kan man väl säga och har man intresset att dragga igenom allt det där och man kanske har en personlig kontakt på, på spännande platser, host, hos harkel, harkel, så kan du ju skakas fram väldigt mycket intressant information. Så jag rekommenderar de videosen, jag rekommenderar kanalen. Är man nyfiken och vill höra alla de galna idéerna som ni hade planerade, då har man väldigt mycket att se fram emot. Ja, även om det, det, det kan bli kanske lite väl mycket spekulationer på, på sådana kanaler emellanåt så är det inte utan att det, det finns lite fakta som har läckt ut här och var men eh, den fulla sanningen undrar jag om, om vi någonsin kommer och... Eh, och, och inse till slut utan det, det är mycket som är höllt i dunkel och som är känns som stoff som man bygger konspirationsteorier av med, med det här enorma viktiga avtalet som gjorde att Spider-Man kom hem till slut men ja det, det är spännande tankar man kanske borde göra en film om det. Ja, men det är nog inte en film som Sony kommer att producera om vi säger så. Och vad jag har förstått så är det ett begränsat antal filmer som Marvel har avtal med Sony att göra. Så vi får väl se vad som händer i framtiden. Vi har ju en Venomfilm att se fram emot och även om det ser lite intressant ut måste jag säga. Efter att ha sett den andra trailern som släpptes så... Ja, jag litar tyvärr inte på Sony. Det här kan gå åt vilket håll som helst. Den, den största chansen är att det går käpprätt, men ja, vi får väl se helt enkelt. Jag ska ge Sony en, en liten chans där för att jag är nyfiken, men överlag... Jag är inte imponerad över det de har producerat. Det har varit ytligt, det har varit ganska så blasé och när de har försökt att göra saker som ska vara underhållande så har det varit lägsta gemensamma nämnare. Ja, och så kommer det vara även eh, denna gång när Venom kommer eh, och presenteras för omvärlden. Eh, titta bara en liten eh, snabbglutt på trailer så får ni se vilken skit som håller på att produceras där. Eh, det, det finns ingen rim och reson där denna gången heller. Man har bara kastat ihop något skit som man tycker ser eh, fräsigt ut. Eh, och man eh, kommer inte bemöra sig nämnvärt med att etablera karaktär eller hitta på någon rolig historia. Utan det blir samma Sony-film som vi har sett tidigare. Det är jag fullständigt övertygad om efter att ha sett materialet som de har släppt i alla fall här. Ja, bara utseendet på Venom det ger en inte någon direkt förtroende för, för filmmakarna här den vägen som de har gått. De har visserligen plockat in en Någorlunda intressant skådespelare i, i rollen bakom den, det svarta kletet Men jag, jag undrar om det hjälper för att, för att rädda Venom-filmen det Allting skriker bara kaos Det skriker fiasko i, i mina öron i alla fall Så där ungefär står jag i den frågan Det skriker Sony helt enkelt mm -hmm. alltså men eh, jag, jag håller med dig om punkterna som du tar upp men jag är nyfiken på det här så jag kommer att se den bara för att jag har en, en skräckblandad förtjusning över att det kan bli bra mot all förmodan men eh, störst är ju chansen att det blir en fullständig katastrof men jag, jag ska se den först innan jag dömer ut den fullständigt. Men ska man ge Sony lite cred så har de ju hittat en skådespelare i en annan film som hade varit en fantastisk rollbesättning om de hade satt honom i en annan franchise och i en annan roll. För vi har ju William Defoe som The Green Goblin i den första Spider-Man-filmen och det är väl... En intressant rollbesättning där. Jag hade faktiskt hellre velat se honom som Jåkon. Han ser ju nästan ut som figuren redan från början. Ja, men han är ändå väldigt lik Green Goblin också. Eh, det, han har ju det, det utseendet lite som, som jag minns honom från serierna med den, med den gröna masken. Eh, så att eh, det, det kändes som ett naturligt val, absolut. Att det var ett bra val från Sonys sida. Men vad gjorde de sen? Jo, de utnyttjade inte hans eh, fantastiska anledsdrag utan satte en grön jävla hjälm på honom istället som förstörde alltihopa. Eh, jag jag förstår inte logiken i det hela och det för mig är ett litet exempel på idiotin som finns hos Sony. Ja särskilt med tanke på all den design som har släppts på hur de hade tänkt att göra figuren från början som var betydligt närmare serieoriginalet om vi säger så men någonstans bestämde de sig är äh, den här killen i den galna dräkten, det kommer inte att fungera. Vi ger honom någon slags plastig rustning istället och säger att det, det är ungefär samma sak. Nej, tyvärr inte. Jag hade tagit den där Halloween-dräkten som han har på sig istället i serietidningen. Det hade varit mer i linje med serien och hade förmodligen varit få mer till gang. Den här plastbiten han har på sig var inte särskilt imponerande. Nej, verkligen inte. Och alltså Green Goblin man skulle kunna göra det till ett litet skräckelement i Spider-Man filmen och. och... Göra det till mer av en, en monstervalelse som dyker upp från ingenstans på sin flygande mechapär och, och terroriserar Spindelmannen. Så att det, där har vi så mycket att leka med. Jag, jag hade gärna sett de, de lite mörkare delarna i Green Goblin träda fram och verkligen. Och låtit sippra in i själva filmen så att det, det blev ett lite, lite skräckelement i, i den första Spider-Man där. Det, det hade kunnat göra så mycket men ja då hade väl åldersgränsen höjts för mycket också så att man inte hade kunnat få in ungarna och se filmen kanske. Ja man hade ju kunnat gå en helt annan väg med Spider-Man filmerna och vi hade förmodligen haft ett väldigt annorlunda filmklimat idag om de hade gjort det på gott och på ont men för vad det är värt så tycker jag ändå att de har ett värde och de har ju lagt en grund som Marvel har byggt sina filmer på idag så vi kan ju vara tacksamma för det åtminstone. Men jag som nämnt, Sony borde inte ha tillgång till Spider-Man. De borde lämna tillbaka figuren och kanske fokusera på att göra dataspel för det är ju där som deras eh, företag verkar fungera bäst. Men de har nog också de bästa människorna i, i spelproduktionen och inte i filmproduktionen. Ja, de, de har väl mer pengar att kasta åt eh, de som faktiskt gör spel åt dem. De är ju mer distributörer än, än någonting annat och hårdvarutillverkare. Så de skapar hårdvaran som alla vill göra sina spel för. Eh, så att det, det klarar de av i alla fall. Eh, det här med filmbranschen, nej, inte så mycket. Det, det kan de lämna till riktigt folk istället och gå och göra sin grej. Så där, där lämnar vi nog Sony och hoppas att ljuset går upp även för dem. Att här har vi nog inte att göra. Och ja, där har vi väl... Kunnit gå, gå runt lite grann i, i bland de stora lägren i alla fall och doppa tårna lite grann i vad som har hänt med, med superhjältefilmen i modern tid och var det hela har lett och ja, kanske lite grann var, var vi kan vara på väg också. Ja vi går ju väldigt spännande tider till mötes i alla fall när det gäller eh, Trico-filmerna. för eh, jag förväntar mig ju väldigt mycket från de filmerna som är på gång just nu. Vad framtiden har i sitt sköte det återstår ju att se men trikå har vi nog inte sett slut på. De kommer nog att fortsätta att komma ett bra tag till. På gott och på ont även det naturligtvis. Det finns ju en risk att de tjatar sönder det här. Men eh, då finns det ju väldigt många andra serietidningar och grafiska romaner som man skulle kunna filmatisera. Så för min del är det inte ett problem. Bara man vänder sig till rätt förlag och rätt seriemakare för att välja sitt nya material så kan det bli riktigt snyggt även då. Ja, även eh, bortom de här superhjältarnas tid så, så finns det mycket spännande saker som händer runt omkring också. Och eh, ja, även om eh, populariteten för ju superhjältar Dalar så eh, har vi inte sett slutet för serietidningsfilmatiseringar för. Serier fortsätter att ritas och produceras och mycket bra serier finns att plocka upp så, och adaptera och göra någonting spännande av. Så det, det är mycket framtid som finns där i, i bland pappersidorna och, och bläddra igenom och hitta någonting nytt som kan bli det, det nya stora. Eh, kanske inte kanske inte alltid superhjältar men det finns ju annat också. Det finns mer dramatiska saker. Det finns mer skräckfyllda saker för den delen, det finns mer roliga saker Ja, det finns ju hur mycket som helst i hur många genrer som helst och, och finna och adaptera och göra någonting spännande av så ja, det är, jag tror de här typen av filmatiseringar de, de är här för att, att stanna ett bra tag framöver Ja och det här är ju ett ämne som vi säkerligen kommer att återvända till för vi har ju bara skapat på ytan på det här. Visst superhjältefilmerna är en viktig del i den här genren och i den här filmtypen men det finns ju så mycket mer och vi, vi har ju en del titlar i åtanke som vi skulle kunna kika lite närmare på och prata om. Men det är någonting som vi får eh, ta oss an i framtiden någon gång när eh, vi har hunnit efterforska en hel del för det, det är ett tungt ämne att ta upp hur kul det än är. Men vi ska inte lämna det helt och hållet för till nästa vecka ska vi ju faktiskt titta på en, en serietidningsadaption som visserligen inte är en spelfilm men som är en animerad film och en som har en... En väldigt, väldigt stor budget bakom sig. Från en serieskapare som jag är väldigt förvånad av att en amerikan ville göra film av. Ja, det, det kan ju vara lite märkligt men det är ju en, en figur som är känd över hela världen och har sina fans även borta i, i staterna. Men det är förvånande att... Man väljer verkligen gå vidare med en amerikansk produktion här när det ändå har en, en stil som kanske inte riktigt hör hemma där alla gånger. Så där känns det som man, man kanske drar åt olika håll gentemot ursprungsmaterialet men ja det är en, en serie i alla fall som satt sin stora prägel på serievärlden och inspirerat många serieskapare genom åren här och det är en, en filmatisering som jag eh, försöker utforska ny teknik i realiseringen av eh, de här karaktärerna och ja, återberätta en av eh, de klassiska historierna på ett eh, ja, lite, lite nytt vis och eh, med en kändis i registolen som eh, brukar veta vad han håller på med så eh, ja, dämpas min oro något men eh, det hade nog fin Finns lite moln på himlen ändå, tror jag? Ja, och ett av de där molnen det är att det inte är ett album som de har gjort en adaption på. Tekniskt så är det två stycken som de har slagit samman och skrivit om en hel del, och det har sina fördelar. Det har sina nackdelar. Om den som skriver Manus är väldigt införstörd med världen och figurerna, då kan det bli riktigt, riktigt spännande. Om de inte är det, ja då blir det säkert en, en mindre lyckad adaption om vi säger så. Och som nämnt, visuell stil kan inte överträffa ett dåligt manus. Nu återstår ju bara den stora frågan, är det ett bra manus? Är det en bra adaption? Och har de verkligen fångat essensen utav den här serien? Mm, det är den stora frågan och det är väl också den stora svårigheten med att filmatisera det här materialet för det är så sär eget ändå det har ju gjorts andra animeringar av, av den här karaktären och de här berättelserna som ändå har, har fångat ganska väl hur jag upplevde serierna i alla fall så jag tyckte var en ändå bra adaption men det är ändå en, en, en, en speciell stil, en speciell finess som krävs för att, att få det här materialet att fungera så att det inte känns löjligt och så att det ändå kan bibehålla sin skärm, sin, sin, sin humor och jag lite rätt tidstypisk eh, som den ändå är som den utspelar sig eh, lite längre tillbaka i tiden så ja, det, det är mycket som sk riktigt ska klaffa för att den här filmen verkligen ska kännas rätt så att det är ett stort ok som man ska axla här och eh, ja, jag undrar om de klarar av att, att bära upp det hela. Så därför får vi ta och ta vår kikare, lägga an kursen och stoppa undan whiskyflaskan för med rätt kurs så sätter vi av mot nästa vecka. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart. I. Jag heter Danny Arling och jag heter Pavlo Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.